Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőjének beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Gadol János, szociológus újságíró, a szombat szerkesztője. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm hallgatókat! Nekem megjelkezően fontos az a hét embere interjú sorozatunk. Többek között például azért, mert akkor, amikor megpróbáltam megnézni azt, hogy hogyan ér el valaki odáig, hogy szociológus lesz, tehát mi az a döntésről, milyen élmények érik, akkor elég erős falakba ütköztem, nem túl sok mindent találtam őről. Amikor önhöz fordultam, akkor a következőt mondta, írta nekem, Füstmilen után szabadon, nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom van. De akkor próbáljuk meg megrajzolni ezt a munkarajzot, hogy miért pont szociológus? Tehát az a kérdés, hogy én miért lettem szociológus. Igen. Igen. Hát uh, uh, van egy uh, mondás, uh, azt hiszem a, a, a Bibliában, aminek a uh, pontos uh, forrását most széljenem, uh, mert nem is tudom elmondani. Itt szól éberül, Cédek, Cédek, Térdóf, hogy is igazságot, igazságot keres. Uh, és hát az igazság, vagyis az, hogy ismerjük meg, próbáljuk megérteni ezt a világot, ami bennünket körül lesz, ez hogy az embereket a filozófiához, a történethez, az irodalomhoz, engem a szociológiához, ami ezeknek a tudományágaknak vagy mesterségeknek valahol a középpontjában vagy középpályájényközési pontjában helyezkedik el. Valamiért én úgy találtam, hogy ez az a a tudománya, ahol a világot föl lehet fedezni, meg lehet ismerni. Csak ez hajtott, ennyi hajtott, ennyit tudtam róla, amikor elkezdtem. És hát talán nem is csalódtam benne, bár aztán megtapasztalattam, hogy a szociológiának rengeteg áka van, és a világ megismerése az nem egy olyan egyszerű dolog de hogy ezen az úton indultam el miközben csak szociológus végzettségű vagyok és nem vagyok igazán gyakorló szociológus de mégis ez a disziplin az engem közelebb segített a világ megismeréséhez. Ennyi tulajdonképpen. Aminek a gyökerem mondjuk lehet, az most önt kutatom, tehát hogy ne haragudjon, hogy ezen lovagolok hosszabban, de hogy tehát, hogy mondjuk a szociológia annyiban más, mint az önáltalán, tehát hűzófél történet, annyiban más is, mert nyilván sok minden másban eltér hogy közösségeket, a közösségen belüli emberek egymással hatását, csoportokat néz, ön szerint az emberből ennyire is szintosan lényeges az, hogy milyen közösségi lény? Hát az, hogy az ember közösségi lény és a közösség az hatással van rá, méghozzá még olyan hatással, hogy meghatározza az egyéniségét, vagy adott pillanatban elveszíti az egyéniségét, vagy újraformálja az egyéniségét, ez kulcsfontossága és hogy az egyénnek milyen korlátai vannak, hogyan alakul a közösség, hogyan alakítja, őt a közösség, hogyan alakít egy közösséget, egy nagyobb közösség, mik határozzák meg, hogy egyes közösségek milyen értékeket vallanak, mennyire sikeresek, pusztulnak, maradnak fenn, vagy kiterjesztik hatalmokat. Ez valóban elég erősen a, a szociológiának a terlete is, ahol a történelem nehezen tud válaszokat adni, hogy miért történtek. Uh -huh. látszólag ráhatlan és magyarázhatatlan fordulatok, ott gyakran a szociológia a maga finomabb módszereivel tud segíteni. Nagyon jól érti Igen. a kérdést, hiszen az ön, hogy is a munkarajzával kapcsolatban nagyon sok minden keményebb témák is vannak, rasszizmus, Aronyszaljus Szent Jánosról, Hamaszkartaig. Talán akkor nem érvénytelen az a kérdés, hogy létezhet az ember saját akarat nélkül, amikor is a történelem vagy a közösségek soddásában olyan döntéseket hoz meg, amit talán egyedül nem hoz, meg? És most sarkítottam, és ezt nézze el nekem. Tehát azt kérdezik, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az ember elveszti az egyéni kezdeményezőkét, egyéni akaratát. Igen. Vannak ilyen helyzetek, vannak ilyen helyzetek, Többé-kevésbé mindig nyomással és hatással van ránk a környezetünk, mindig sodródunk a környezetünkkel, kiemelkedő egyéniségek választanak saját utat, és aztán vannak olyan pillanatok, amikor megfordul az egész világ, kérdőben egy forradalom, és az emberek hanyadonok vannak egy irányba, Vannak ilyen pillanatok. A mondjam, modern, tudományosan modern a társadalom hogy azt tudta ebből következtetésként levonni, hogy lehetőleg az ilyen helyzeteket el kell kerülni. Mert ha egyszer megindul valami hatalmas áradat, akkor az ember nem igazán képes egy áradatnak ellenállni. Az a jó, hogyha folyamatos reformokkal, apró változtatásokkal az áradatot meg tudjuk előzni. Van egy újfajta antiszemitizmus, aminek az jól azonosítható neve az izrael-ellenesség, és hogy ez milyen, hogy mennyire erősödik meg, ugye azért aktuális ez a téma most, mert Emmanuel Macron arról nyilatkozott, hogy ugyanúgy rasszizmusnak, gyűlöletnek tekintik az antiszemitizmust, mint a zionizmust, és hogy ez így a... Mint az antizionizmust. Mint az anti igen. Tehát, hogy így a... Így egy ügy, teljesen új korszakba léptünk, ami, ugye, igen, tehát, és akkor értelmezem is, hogy miről van szó. Tehát, hogy egyrészt van a holokauszt időkből máig élően az antiszemitizmus, és ugye az ez elleni küzdelem a, az antirasszisták vite, és hát megjelent az izraeli-palesztin háború nyomán, a palesztinok oldalán egy izrael ellenesség, vagyis hogy az izrael állam, ahogy a palesztinokkal szemben fellép, az bőségesen ad illusztrációt vagy muníciót ahhoz a kommunikációs küzdelemhez, ami így izrael ellenes, tehát euh, antizionista. Nagyon lerövidítettem... Ehhez képest ön ugye sokkal árnyaltabban látja. Hogy állunk hát ezzel a ez dologon? Hát akkor rövid idő alatt valahogy összefogalni, ö, amit az antizionizmus... Van 10 percünk rá. Ö, ö, nem gondolnám, hogy új korban léptünk, mert ez az antizionizmus, ami gyakorlatilag Izrael állam létezésének megkérdőjelezése és hát gyakorlatilag a, valamilyen módon így a zsidóság létezésének a megkérdőjelezése, ez egyáltalán nem egy új fejlemény. Ez mondjuk úgy legkésőbb 1967 után megkezdődött egy vad antitionistának, egy gyakran antiszemitizmusba csapó propagandával, csak ennek a... Akkor úgy, a... úgy mondom, hogy hullámai vannak, és akkor, amikor... ennek, uh -huh. Hát ennek az intézményei nagyon erősen kifejlődtek, és ez olyan uh, szintre jutott el, uh, hogy kétenek voltak ezzel már politikai szinten is foglalkozni, és egyszerűen most jutott el uh, a francia köztársasági elnök, aki nagyon szeretné, ugye, hogyha a francia köztársaság minden polgárát egyforma biztonságban és egyforma védelemmel tudhatná itt, tehát az idókat is, nagyon szeretné, hogyha az ellenük irányuló ideológiákkal fel tudna lépni. És mostanra látta be, hogy az antitionizmus, vagyis az Izrael ügyén felcsapó zsidó az egy fontos tétel, és nem lehet kihagyni a kommunikációból. De hát ez az antitionizmus az izraeli politikát csak ügyként használja. A lényege az, hogy nem Izrael politikáját, hanem Izrael a létezését bírálja. Nem azzal van valójában problémája, hogy Izrael mit csinál, hanem azzal van problémája, hogy Izrael létezik. Ez a kettő között a különbség. Hát ez az, amit így a szambatszerkesztőjeként ilyen kategórikusan állít, miközben hát a vitákban én úgy érzékelem, hogy azért akkor, amikor palesztinok, és ugye mindig azt szokták fölhozni, az, az antizionista mozgalmak, hogy akkor, amikor palesztin pici gyermekek, ártatlan civilek esnek áldozattul az izraeli hadsereg fellépésének, akkor ott ugye szóba sem kerülhet a holokauszt. Ott arról van szó, hogy két állam háborúzik, és nem a zsidóság, hanem a, a, a terület az, ami nem a zsidó miben lét, vagy a palesztin miben lét ennek a háborúnak az oka, hanem hogy az a terület az máig eldöntetlen a kétfél megítélése szerint, hogy hova tartozik, kinek van joga ott élni, lakni. Igen, hát amit ön elmondott, az a politikailag korrekt értelmezése. <gül> Igyek ha, igyekeztem. Én, én ö, nem vagyok... Hát, hogy ön, ön, nem, rágy, ön, ön nincs ez a kényszer... Nem. Tehát, hogyha például a legutóbbi összecsapásokat veszük, csak egy jó példa, ami a gázai határon zajlik, ahol úgymond a visszatérés menetét művelik ott az ottani palesztinok péntekről. Péntekről több ezer mennek neki a határoknak, igyekeznek átszakítani a határokat és átjutni izraeli területre, amit az izraeliek mindenképpen meg akarnak akadályozni, mert a terroristák vannak ezek között, a tüntetők között, vagy lehetnek, akkor itt azt lehet látni, hogy azt mondja, hogy gyerekek, vagy újsági jók, vagy egészségügyi személyzet sebesül meg, de ebből a frontzónában hogy kell jönnünk gyerekek? Miért visznek oda gyerekeket? Ez a, ez a legelső kérdés. És hát a gyakorlat... Itt provokáció, provokáció a hátán, ahogy mondani Igen, szokták. Hát, gyakorlatilag ez a propaganda háborúnak egy része, akik a palestin halott gyerekeket réges-régóta propaganda fegyverként használják fel. Az izraeliek nem keresik a konfrontációt a gyerekekkel. Mert hogy a, a, az mégis meg, a probléma lényege mégis megoldatlan, hogy akkor kinek Igen, hát mekkora, lehet, mekkora joga, jogalapja van ezen a területen, Bármire, és nem sikerül megállapodni. Az az érdekes, hogy és ez miért vándorol ez a történet át Európába is? Hát nem nagyon tudok más választ elképzelni, mint hogy valójában az európaiaknak múltjuk. Ból kifolyólag a zsidóság, ami egy a rendkívül érzékeny kérdés, és az, amikor most a zsidóság egy más formában ezt a konfrontációban, akkor az európaiak rettentő fogékonyan reagálnak. Ez, ez a Magyarázata rendkívül nagy európai figyelemnek, és nem más, mert nem tudom amúgy másképp elképzelni, hogy miért pont az izraeli palestin viszály az, ami olyan nagyon-nagyon közel áll a szívük miért nem érdekli őket ezer más viszály, száz meg száz konfliktus van a föld különböző területein. A palesztin izraeli ö, ö, nem tartozik a legintenzívebb konfliktusok közé. Ö, a féljai polgárháborúban százezelek pusztultak el. Ezt képest az európai, a nyugati média sokkal-sokkal nagyobb figyelmet szent el az izraeli palesztin konfliktust. A igen, minden a, minden azt a, számon tartanak. igen, azt a nagyon bonyolult képletet, amit valószínűleg nekem se sikerül majd, leegyszerűsíteni annyira, hogy a rádióban könnyen követhető legyen. Ugye, amit ön az, ebben a 168 interjúban, 168-szor interjúban nagyon plastikusan fogalmazott meg, ugye arról van szó, hogy itt a kisebbségi a kisebbség védelmében kialakított kommunikációs, kulturális hagyományrendszer a, a holokauszt nyomán kialakította a zsidóság védelmét. És akkor, amikor, és ugyanezt az eszköztárt használják, nagyon bravaszan, vagy teljesen jogosan, ezt most nem fogom eldönteni, azok a palesztinok is, akik az Izrael állam erőszakos fellépése ellen a palesztin kisebbség szembeni fellépés jellemzésére használják, és akkor így ez a két Két nyelv, hát olyan, mint hogyha a saját fegyverével lenne lefegyverezve a, az a zsidóság, amelyik próbál ott a saját országában normálisan megélni. Ez most érthető, követhető volt, amit mondtam? Hát miután a saját gondolatmenetemet hallottam vissza... Akkor már ketten értjük. Ezért követhető volt... Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a zsidó ellenes indulatok, azok mindig megszólalnak a kor nyelvén. Tehát a nacionalizmus korában azt mondták, hogy a zsidók azok a nemzetellenségei, mert idegenek és ügynökök a, a a kommunizmus korában azt mondták, hogy a cionisták azok idegenek, azok nem építik a szocialista rendszert, és nem tartoznak az országhoz. Ma, amikor az emberi jogok kultúráját éljük, és az emberi jogok nyelve az egyetemes, akkor ugyanezen a nyelven szólal meg az alkalmazkodó, és azt mondja, hogy a zsidók, illetve izraeliek azok, akik nem tisztelik a kisebbségi jogokat, akik nem tisztelik a másságot. Tehát a, kor, a korszerű nyelvén megszólal a zsidóellenes indulat, és történetesen az izraeli-palesztin konfliktusban szólal meg. Csak hát ezek az indulatok, ezek gyakran gergyezték is a konfliktust, visszatérve erre a korábbi gázai példára, amikor a haleszínok megtörnek át, megpróbálnak áttörni a kerítésen, és történetesen gyerekek is vannak ott. Akkor történetesen ott van az egész nemzetközi média, Isten tudja, hány televíziós <coughs> csapata ott filmet, és a palaszkinak nagyon jól tudják, hogy minden, ami ott történik, az azonnal tészebből a világhoz. Igen, Én hát ez a, ez a média meghekelése gyerekáldozatokon keresztül. A, a, a, a, ez a mai világ, ez a civil áldozatokra, civil sebesültek pártján van, és ezért a, a sebesült gyerekeket meg a sebesült asszonyokat termekül el lehet adni. A átlagos tévénéző nem kérdezi meg, hogy hogyan kerül a konfliktus zónába asszony és gyerek, amikor egyáltalán nem ott van a helyek. Nem az ízérliak tudik őket oda, az biztos. Történt akkor, amikor, a, amikor a, az olyan társadalmi, vagy inkább csoportjelenségek felé fordult, amilyen például mondjuk az antiszemitizmus, és hallgattam tegnap Fricsak Ferenc kollégám a, a beszélgetésüket is, de engem azért most egy picit értekelne az, hogy az emberből hogyan jön elő az a késztetés, hogy ezekkel a fajta keményebb tartamokkal, keményebb csoportos üzenetekkel, kemény, nekifeszülős, attitűdökkel kezdjen el dolgozni. Hát nézve, engem valószínűleg a családi hátterem uh -huh. motivált erre. 1989 után nagyon sokan azt gondoltuk, hogy itt most valami szép új világ fog elkövetkezni, és aztán Csúrka István felvezetésével és utána hatalmas tömegeket hozza magával visszatért az antiszemitizmus, hát a származású értelmiségieknek és állampolgároknak a legnagyobb elképedésére, megdöbenésére feláborodására, ez mindenkit személyesen nagyon mélyen érintett abban a közegben, ahol én mozogtam én aktívan figyeltem az egész kibontakozást, a 89-es szabadság felfutását, és ebben a zsidó közösség is erősen részt vett. Megalakult a Magyar Zsidó kulturális Egyesület, és igyekezett mindent bepotolni, amit a rendszernek a represszív korában nem lehetett, amiről nem lehetett beszélni. Szóval feladatottunk szép reményekkel, és ez olyan volt, mint a hideg zuhany, vagy a pofonvágás. Én emlékszem egy Amerikai újságíró barátomra, aki itt járt akkor Magyarországon, és én feláboradásra mutattam neki, hogy nézi ide, és elővettem egy dossziét, ezt mondta a csurka, ezt mondta ez, ezt mondta az, és vigyorogva rám nézett, és azt mondta, minden zsidó barátjának van egy ilyen dosszéja. Szóval ez az, az mm. indiktatás, ez nagyon is kézenfekvő volt, hogy az antiszemitizmusral foglalkozott, akkor mindenki azzal foglalkozott, csak én ebben van, hogy benne ragadtam egyébként nem foglalkozom én ezzel azóta főállásban, csak vissza-visszatér, amikor ez fölendül. Meg akarja érteni? Fel akarja fejteni a hatásmechanizmusát? Mi az, ami érdekli ebben? Valószínűleg igen. Valószínűleg igen. Mint mindenki a az a készítetés hát, hogy a végére járni, a végére járni, megmagyarázni, a mechanizmusát felfejteni, mint egy betegségnek, mert hogyha a mechanizmusát felfejtjük, mint ahogy a kutató a ráknak a mechanizmusát megérti, akkor a gyógyításhoz való eszköz is a kezében van. Hát annyiban hasonlatos ez a rákutatáshoz, hogy amiképpen a ráknak sincs egyetlen gyógyszer, hanem rengeteg ő fajtája van, és mindegyiket külön tudják kisebb-nagyobb hatékonysággal, vagy próbálják gyógyítani, hogy az antiszemitizmusnak is a rengeteg formája van, és nincsen csoda gyógyszer. Én legalábbis ö, ö, elszomadva azt tapasztaltam, hogy csak újabb és újabb okokat ö, találok, ö, de a gyógyszert eddig nem tudtam, és nem is nagyon bízom benne. Nagyon érdekes, amit mond, és utolgos engedelmével most félre, félre is tolom a papírjaimat. Azt mondja, hogy az ilyen jelenségek esetén nem tudunk eljutni, egy góc leíráshoz? Mert, hogy amikor azt mondtam ennek, hogy beszéljünk a, a baloldali antiszemitizmusról, akkor nekem ez annyira antagonisztikus egyébként. Nem, persze, hogy látom, hogy működik, látom azt is, hogy hogyan működik, de ugyanakkor azért emlékszem már több évvel ezelőtt, amikor ezzel a jelenséggel leírva először találkoztam, akkor ez engem megrendített. De ha azt mondja, igen, van, hogy... van bennünk egy ilyen gondolkodás, de hát a, a baloldalnak az antiszemitizmusa, az nagyon régi annak története van. Ugye a baloldalnak a szellemisége arról szól, hogy az elnyomottak, az alul lévők, a kizsákmányoltak, azok leállták magukról a gazdagok igáját, és megszerzik mindazokat a javakat. Ez valami arhaikus Mélységre visszamenő gondolkozás, ez a baloldali szellemiség. És hát miután a zsidók azok gyakran a, a társadalomnak a tévélegizációjai között vannak, tehát ők lettek újságírók, amikor szabad volt a pálya, ügyvédek, újságírók, vállalkozók, tehát nagyon hamar a társadalom első osztályaiba kerültek, a szegények, a, a, a baloldali gondolkodásúaknak a haragja nagyon is logikusan, hát nem elfogadhatóan, de nem meglepő módon ellenük irányult. Tehát az, hogy a zsidók azok gyakran a társadalomnak a privilegizáltjai között vannak, az a baloldalnak a haragját nagyon gyakran kiváltja. És hát ennek sajnos története van. A Szovjetuniónak az antiszemitizmusától, amely ugye baloldali eszméket érdetett, nagyon jól ismerjük, a végül Gyakorlatilag az zsidó lakosság 80-90%-a elmenekült, túlnyomó részt Izraelbe vagy Amerikába. És aztán hát sajnos most ez a baloldali kisebbségvédő emberjogi szellemiség, amelyben ugyanúgy kapaszkodunk sokan, mint ahogy a szüleink kapaszkodtak annak idején a kommunizmusban és a Szovjetunióban, ez gyakorlatilag ugyanúgy csalóka mert ugyanúgy lehet azt mondani, hogy a zsidók azok rasszisták, általában ezt államra szokták mondani, de hát ugyanúgy elmegyek, hogy Izerlálamra rasszista, elnyomó, fasiszta, stb. De, a teljes antiraszista érverenceet a zsidók ellen lehet fordítani. Sajnos olyan kívül egyszerűen működik. Ön szerint mi a helyes kulcskérdés az antiszemitizmus megértéséhez? Miért pontos a zsidók? Mert hogy olyan fogalom, hogy mintha az antiszemitizmus nagyon keményen tartaná magát. Igen, sajnos valóban mindazok a gyógyszerek, amikben reménykedtünk, azok hatástalannak uh -huh. bizonyultunk. a éppen azért, uh -huh. amit az előbb elmondtam, mert képes adaptálódni minden új. A zsidók általában az, úgy szerepelnek, mint a másik, az, az ami nem mi vagyunk, a mi antagonisztikus jellentékünk. Igen, de erre alkalmasak a kínaiak, alkalmasak a cigányok, alkalmasak a szőkenők, alkalmasak a feketék, tehát nagyon sok minden alkalmas azért erre, hogy erre a főáldások bűnbak pozícióra, pozícióba behelyettesítsük. Nagyon sok mindenkit be lehet helyettesíteni, A történelmem során rengeteg vallást etnikumot, magatartásformát bejettesítettek, valóban nem vonom kétségbe, csak valahogy az idók maradtak ebben a szerepben a legtovább. Mert hát pedig 2000 évvel benne vannak, más bűnbakok jönnek, mennek, az idók maradnak. Tehát volt egy olyan, mondjuk, mint annál, amikor mondjuk a protestánsokat üldözték, volt egy ilyen perióduson, amikor a heretnekeket üldözték, de aztán ezek a napján, manapság senkinek eszébe nem jut, hogy a protestánsokkal volna valami baja, ha ezt tartott néhány száz évig. A zsidók azok maradtak. Ha bűnbakok jönnek, mennek, igen, ő, ezért jönnek, kérdezem önnek, jönnek, hogy mennek, de ez nagyon de kemény. A Hogy miért pont ők? És értem, tehát látom a történeti egymásra való felépültségét, de ugyanakkor pedig ott van a másik oldal a tapasztalat, az Empíria, amely azt mondja, hogy nagyon sok ö, etnikum csoport lehet alkalmas meg ennek be. de mégis ez valahogy, nem is tudom mióta van, olyan nagyon fura ez nekem. Hát ennek nincsen egyetlen oka, össze kell egy csomókot az egyik maga, az időtényező az, hogy 2000 éve folyamatosan működik és beválik, tehát egy hagyományjá vált. Az, hogy a nyugati kultúrának az alapművében, az új szövetségben a zsidók már több helyütt szerepelnek, mint az antagonisztikus ellentétés, amely a kereszténység történelme során gazdagon kivirágzott, és csak a 20. században a holokauszt után kezdtek a keresztények hátálni arra, hogy ez miért és a 20. század, sőt 1945 után lett ez egy, a kereszténység körében egyre kevésbé vállalható. Tehát ennek nagyon mély kulturális tradíciói vannak a, a nyugati hagyományban. Egy másik oka az, hogy a zsidóknak van valóban egy komoly kulturális tőkéjük, és a közegben képesek, ha, ha nem diszkriminálják őket, feljutni a társadalom felsővétegeibe, Hmm. feltűnést kétenek, újításaikkal, szokatlan a fordalmi magatartásokkal, ez újra és újra valahogy ételje azt a közeget, ahol ők érnek. A harmadik még sajnos, ő, hát azt kell mondanom, az a, a holokauszt, amit egy aforizmában úgy szoktak megfogalmazni a zsidók, hogy a németek nem fogják nekünk megbocsájtani azt, amit velem csináltak. Te, tehát, hogy az európai társadalmak olyan súlyos, hogy úgy mondjam, erkölcsi adósságba helyették magukat zsidósággal szemben, hogy ez valahogy szintén egy irítálló tényező. Az egy nagyon izgalmas kérdés, de ezt meghagyom már a következő kollégáknak, hogy vajon, hogyha az ember ezt bölcsön végignézve a tényeket és a történelmet azt tudja mondani, amit például az előbb önmódott, hogy a németek nem képesek megbocsájtani önmaguknak azt, amit meg kell önmaguknak megbocsájtani. Volt. Tehát, hogy lehet-e az antiszemitizmust például társadalmi és vagy társadalomkultúrában származó gesztussal, rítussal, bármivel feloldani. Tehát amikor azt mondja Peter Orbán, aki egy német pszichoterapeuta, aki a II. világháború utáni első nemzedék német betegején észrevette, hogy nagyon sokukban jelenik meg pszichés traumaként nem az ő általuk elkövetett bűnök, hanem a szülők által elkövetett bűnök, és akkor ő azt mondta, hogy muszáj, hogy megtaláljuk annak az ellenszerét, hogy ezeket a traumákat valahogyan feloldjuk és erre kidolgozott egy szociálpszichológiai módszert. Nagyon érdekes csoportokban működtette ezt. Nem lehetséges, hogy valami fajta megoldás annak lehet, és ne haragudjam, hogy belevágtam ebbe a témába, mert nagyjából egy perc múlva. Vége van az adásnak, akkor én most csak megerőlegeztem most ennek, akkor, akkor kap, kaptunk van egy nyitott kérdésünk. Jó, akkor ezek szerint most már ne erre ezt már eltesszük a holnapi napra. De úgy az a véleményem, hogy Igen? ez ugye apró munka, nagyon apró munka, olyan, mint nagyon szükséges, fontos, olyan, mint kavicsonként elolvadni egy egyet. Témánk a magyar és európai zsidóság a 21. században. Az első kérdésem az, hogy mennyiben más, mint a XX-ban. Hát attól függ, hogy a XX. századot melyik időpontjában nézzük, 1910-ben egy virágzó békés Európának a fölfelé törekfő gaddagozó erősödő, sokszínű optimista zsidóságát, a 20-30-as évek válságát, a náci korszak a holokauszt pusztítását, tehát a 20. század és sok mindent jelentett az európai zsidóság békeéveinek legjobbját, legjavát csúcspontját, és a katasztrófát is. Majd a katasztrófát Uh, utáni uh, újjáéledést, uh, a kommunista és a nyugati világ szembeállását, a szovjet zsidókért való tüntetést, majd a szovjet zsidók exóduszát uh, Izraelbe, ami végül is egy uh, pozitív kimenetelő történet volt. Uh, a, és a és megerősödését, amit az európai zsidók nagyon a időkben viseltek. A 20. században rettentő sok minden benne volt, a legnagyobb magasság és a legsötétebb mélység. Ehhez képest a 21. század zsidóságára, európai zsidóságára talán azt mondhatjuk, hogy ami mindenből maradt. Uh -huh. Mi az, ami maradt? Hát egy nagyon-nagyon megtizedelt, önbizalmában nagyon megcsappant, bizonytalan körülmények között és bizonytalanság tudatában élő Európai Zsidóság, amely egyrészt él egy békés, virágzó, toleráns a holokauszt emlékét, hülyen ápoló Európában, amelynek meghirdetett elve az, hogy a zsidó közösségeknek minden segítséget és minden támogatást meg kell adni. Ebből a szempontból, tehát a politikai szándékok szempontjából pozitívnak nevezhetjük a dolgot, ugyanakkor a zsidó közösség az rendkívül megtisztelt, ugye 1900. 39-ben Európában ért mint 8 millió zsidó. Ma Európában él valamivel kevesebb, mint 1 millió zsidó. És ez a hangulatára, önértékelésére, optimizmusára, pessimizmusára nagyon erősen rányomja a vigyekét. A mai, mostanikor az kiváltképpen egy bizonytalan depresszióval terhelt kor a zsidós közösségek számára, amelyek Magyarországon, Franciaországban, Belgiumban csak ilyen úgy nyilatkoznak 30-40%-ok, -ok, hogy gondolkoztak már azon, hogy kivándorolnak vannak az országból. Uh -huh. Ennek különböző okai vannak. Itt Magyarországon a zsidók leginkább a hagyományos jobboldali antidemokratikus nacionalizmustól félnek, amit a Hortérendszerrel, hivatalos antiszemitizmussal hajlamosak azonosítani, és ezt történőket rossz hangulattal. Nyugat-Európában az iszlám közösség és a radikális baloldal, kisebb mértékben a radikális jobboldal köréből érkező és gyakran összemosódó zsidó ellenesség, amely ezekben a nyugati országokban Franciaországban, Belgiumban ö, számos alkalommal gyilkosságokkal is együtt jel. Tehát a, a hangulata, a politikusok dejűs és támogató nyilatkozata ellenére ö, a mai Európában a zsidóság számára nem nagyon dejűs. Uh -huh. A baloldalnak egyébként mi a problémája a zsidósággal? Kérdezem ezt azért, mert. Mert ugye van egy, én érzek legalábbis némi ellentmondást, hogy Magyarországon például volt egy időszak, amikor eleve a baloldalt a zsidókkal azonosították, mégis van antiszemitizmus a baloldalon. Magyarország talán nem a legjobb példa, mert Magyarországon a baloldal az tudom, nem ezt nem voltam, hiszen itt a ilyen hagyományai magyar baloldalnak kevésé vannak, eltekintve a, a rákosi korszak szovjet kezdeményezésére beindított antizionista perejétől a Kádár korszak represszív politikájától, amely egyébként represszív volt nem csak a zsidókra, hanem minden más csoportra nézve, de valóban Magyarországon a baloldalmi antiszemitizmus nem igazán erős Magyarország, nem a legjobb példa erre. De a szovjet politikát, hogyha nézzük a durva a szovjet antizionizmusnak nevezett antiszemitizmust. Ha ezt az országot lehet baloldalinak nevezni, akkor ott volt baloldali antiszemitizmus. És hát a mai nyugati világnak a progresszív erői azok izraelre teszik meg kritikájuk tárgyává, ami egyébként, mint kritika természetesen lehet teljesen jogos, csak az a gyanús, hogy mi motiválja őket arra, hogy éppen izraelre és ne valami más országot álljanak olyan szenvedélyesen, ami aztán ugye egyes ilyen izrael ellenes tüntetéseken átcsap erőszakba is, esetleg, mint Franciaországban, zsinagógák megtámadásába, gyilkosságokba, ahol a gyilkos azzal indokolja a cselekedetét, hogy a zsidó iskolánál azért lőtt le gyerekeket, mert úgymond az izraeliek is ezt teszik a palesztin gyerekekkel. Tehát a zsidó ellenes érzület az ilyen baloldali lózongokat használ a mai Európában. A mai Európában a, a szélső jobbodal és a fasizmus az nem erős, mert a Nyugat Európában, mert úgy mondjuk, kifejeztette az ellenanyagot. Igen, igen. A a baloldali lózungok ellen viszont nem ezért, tehát aki zsidó ellenes érzületeinek hangot akar adni, az inkább a baloldali uh -huh. antizionista, antiszemitézmest fogja magának megtalálni. Világos. Végezetül akkor nézzük a magyar zsidóság helyzetét most itt a XXI. században. Ugye majdnem minden nap olvashatjuk, hogy a különböző zsidó szervezetek között meglehetősen komoly ellentét feszül. Hát, hogyha éppen erről akar beszélni, a különböző zsidó szervezeteken értjük egyfelől a mazsihiszt, a másfelől pedig a Köves Lómó vezette emi, Egység és Magyarország izált a hitkösség testületét, amely a nemzetközi Habad Lubavics mozgalomnak az itteni ága úgy mondhatnám, no, hivatkozik különböző magyar hagyományokra és ez a két politikailag és gazdaságilag eléggelős szervezet áll egymásra szemben. Különböző egyéb zsidó szervezetek, amik vannak a szép számmal, azok politikai tényen nem rúgnak labdába. És valóban az emis úgy tűnik, hogy a magyar kormányhoz közel annak a felfogását vallja, még a, a mazsihisz, amely inkább szellemiségében baloldali, liberális felfogású embereket tömörít, no, óvakodik, hogy így határozza meg magát, mondván, hogy vallási szervezetként ő nem politizál, de szellemiségében elég erősen szemben áll az emléksége. Ezt éppen a tegnapi nap lehetett látni, amikor Manfred Weber európai politikus éppen a mazsi székházában, a sípotában tartott sajtótájékoztatót, mint egy demonstrálva hogy azok az értékek, amelyeket az EU-val és amelyeket a mazsiszval, azok uh, közösek. És hát nem egyszer másfelől uh, láthattuk köveslőmót Orbán Viktor társaságában, vagy uh, kormánypárti politikusok, kormánypárti történészek társaságában. Uh, ő viszont ehhez a politikai áramlathoz hozzá közel. Uh, tehát ez a két zsidó szervezet nagyjából, Uh, mondjam, a magyar EU szembenállást testesíti uh -huh. meg csidóban. Nagyon kevés időnk maradt. Ez a két szervezet mennyire reprezentatív ma Magyarországon? Tehát milyen mértékben képviselik a magyar csidóságot? Hát azt mondhatom, ő náluk jobban más nem képviseli. Uh -huh. Amúgy ö, a, úgy tudjuk, hogy a a mint mintegy 3000, valahány száz adózó ajánlja fel az egy százalékát. Az emisnek olyan ezer körüli, ő, tehát ezek nem túlságosan nagy számok, mm. de mégis ez a két ő, szervezet az, amelyik valamennyit a magyar zsidóságból képvisel, a többi szervezet az ennél még jóval kevesebbet. Mm. Magyar zsidók rendkívül ő, asszimiláltak, ő, jelentős részük nem tart kapcsolatot a zsidó közösséggel, aki tart a gyakran maga nem vallásos, tehát nem vallási vonalon tájékozódik, ezért ez a két vallási szervezet nem tud olyan sok ö, támogatót ö, adalkozó felmutatni, de hát ez a asztalás magyar zsidóságnak a sajátsága. Nagyon szépen köszönöm Gadó János, szociológusnak a szombat szerkesztőjének, aki a hét embere, ezen a héten, mint a civil rádióban, hogy rendelkezésünk rá, és az egész heti segítségét nagyon szépen köszönjük, és az, hogy vállalta ezt a Én is köszönöm szerepet. A köszönöm szépen viszont hallásra, és további jó munkát, jó egészséget. Köszönöm viszont hallásra.